Oh, okay. Aquesta cançó ens sona molt als que comencem a tenir ja una edat i ens agrada una mica la ràdio. La cançó és de Simple Minds, uns escocesos que van tenir grans èxits als 80 i els 90 i que encara donen guerra. El juliol ho van tocar al festival de la Porta Portaferra de Sant Feliu de Guíxols. I aquesta cançó de Simple Minds era la sintonia del programa de José María García, la Super García. Ens sona tots una mica, eh? O sigui, no, no, és, no és cap novetat. Moltíssimes nits d'escutar aquesta cançó. Aquesta temporada aquesta cançó ens acompanyarà molts diumenges en una de les novetats del Club de la Mitjanit. Doncas, bona nit. Bona nit a tothom. Què tal, Xavi? Com esteu? El Doncas és, és un usuari de Twitter que fa anys que té certa presència en el món digital Barça, que coneix molt bé la història del Barça, que ha viscut el Camp Nou des de, des de ben petit i que molt sovint ens sorprèn a les xarxes amb històries que no es coneixen i que acaben confirmant-se. El Doncas té nom i cognoms i qui els vulgui saber ha d'anar Twitter al seu compte i els descobrirà, sense utilitzar cap codi secret, però vaja, aquí normalment l'anomenarem Don Cas. Eh, tot correcte el que he dit, eh? Tot correcte, com sempre. Avui en l'estrena, m'equivoco sovint, m'equivoco sovint. En l'estrena ens volies parlar de Gerard Piqué, però et vull fer una pregunta una mica de traïció. On t'han dit que és aquesta nit el president Joan Laporta? Doncs mira, hem pogut saber que el president Laporta es troba ara a la capital d'Israel, a Tel Aviv A un hotel situat al carrer Kaufman número 12 eh, I que està per uns motius personals Que hem pogut també saber que es tracta de celebrar el 79è aniversari de, de Pini Zaavi El representant de Robert Lewandowski I mm. tenim el president allà doncs, celebrant l'aniversari de Pini Zaavi Joan Laporta aquesta nit a Tel Aviv, a Israel en un hotel de la capital d'Israel celebrant l'aniversari a Pini que és un intermediari a futbolista representant de, de Lewandowski, amb qui té relació des de fa anys i, i que va cobrar una comissió pel, pel traspàs de Lewandowski Així és, tenim la foto si, si voleu després doncs la podem amb les xarxes Pensa-la tu al, al la... teu compte i ens la passes i fem un retuit o la l'utilitzem doncs no, Però vaja, t'estrenes amb, amb el viatge per motius personals d'amistat de Joan Laporta a, a Televid. El tema Piqué eh, tenia a veure amb l'opció que hi va haver que Piqué comprés eh, un percentatge de Barça Estudios i que al final eh, no va poder ser i això segurament va repercutir en, en l'aturada de les negociacions per retallar-se novament el seu contracte. Així és, al principi d'agost doncs, amb el, el Barça amb l'intenu i la voluntat, la pretensió de rebaixar el volum de la massa salarial del primer equip doncs va quedar amb els capitats del Barça i a una d'aquestes reunions, al dia a com no eh, la porta i, i Piqué doncs, en un moment que s'havien callat doncs Piqué li va, li va, va instar a Laporta eh, si podia comprar eh, aquest 24,5% que al final s'ha fet eh, amb ella Orfeus Mèria de Jaume Rougas al principi, la porta va quedar una mica esturat, però després, eh, i també donar-ne en el fil, que també va agafar Bartomeu, i amb el sentit de que això no pot ser per codi ètic ni per un possible conflicte d'interessos, doncs va instar a Piqué a deixar-ho estar, i el jugador no va quedar gaire content, i les negociacions van quedar aturades en aquell, en aquell mateix moment. Mm -hmm. Continuen parlant-se, eh, Piqué i la porta? Sí, sí, sí, tant i tant. De fet, fa uns dies va tancar el passi del central Esquerra de Terrassa, Mica Màrmol a l'Andorra, a preu zero. Avui ha debutat, eh, sí. Que avui ha debutat, efectivament, ha guanyat a l'Andorra 1-0, si no m'equivoco. Sí, sí. Eh, I, doncs, també la, algun treballador de Cosmos, de Piqué, ha, ha passat a ser brand manager, eh, gestor de la marca comercial de futbol de, del Barça, i fa més temps doncs, eh, al començar el mandat de, de, de la porta doncs, la porta va remuntar Piqué per la ironietat de la, de la continuïtat de, de Leo Messi que com ha pogut ja transcendir fa poc Ui, això és I... per història eh, però tot va bé per, per lligar cap i al final doncs, eh, eh, les relacions entre, entre, entre ells estan Uh, estan perfectament però uh, aquest, aquest és el motiu que es van aturar les negociacions per, per la continuïtat o per la rebaixa salarial en aquest cas de, de Gerard Piqué Donques, fins una altra, moltes gràcies Una abraçada a tots, moltes gràcies Saludos cordiales